Plajele memoriei cu nisipuri de ceară, Se îmbogățesc cu o ultima întruchiparea ta, Îndepărtată, încetând să doară, Ca o statuie de ceară, ori poate de nea. Altădată, la moartea unei iubiri, Inima mi se umplea cu un vid răcoros, Păream un țăr uitat de aripile subțire Ale ultimului albatros, un lut amar Prădat de diamante. Vocea se spărgea în cioburi de aer, Sângele cald se retrăgea în plante Și rămâneam să sun, să răsun Clopot fără de vaier. Târziu, ca niște marinar lași Care se întorc pe corabia părăsită, Bântuită de vânturi, Umbra, glasul, Proprii pași, Reveneau peste ale punții șovăielnice scânduri. Și corabia se avânta peste mări cu pânze vii, Peste apele moarte, Adăugând o zare nouă știutelor zări, O chemare spre mai departe. Dincolo de dezastre, De naufragii,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 Tu, împietrită, îmi vei fulgera trupul, Vei rămâne la dânc a pe care n zăresc, Deși-mi mi strâng. Alunec corabie beată peste nisipuri, Ard peste pietre ocean de coral părăsit, Transfigurat răsar mii de chipuri, Și ești cu mine veșnic, te strig neauzit. Marea iubire e în urmă, Ori poate undeva înainte. Sigur am să te uit, îmi spun. Vârsta mea o presimțirea nopții. vino o dimineață nouă, fierbinte.